«Стівен Кінг. Темна вежа. Книга третя. Загублена земля. Розділ другий. Ключ і троянда. Один. Цілих три тижні Джон Джейк Чемберс відважно боровся з божевіллям, що поволі заповзало в його душу. Весь цей час він почувався, наче остання людина на борту океанського лайнера, що йде на дно». Відкачував воду з трюмів, щоб урятувати собі життя. Намагався втримати корабель на плаву, доки не вщухне буря, небо не проясниться і не надійде допомога. Будь-яка допомога. Від будь-кого. 31 травня 1977 року, за чотири дні до шкільних канікул, він остаточно переконався, що допомоги не буде. Час здаватися падати в обійму шторму. Останньою краплею до чаші терпіння став екзамінаційний твір з англійської мови. Джон Чемберс, тобто Джейк для трьох-чотирьох хлопців, що були майже його друзями, якби батько довідався про цей факт, це б його точно розлютило. Закінчував свій перший рік у школі Пайпера. Йому вже виповнилося одинадцять, і він ходив до шостого класу, але був надто дрібним для свого віку. І люди, що зустрічалися з ним вперше, думали, що він набагато молодший. І взагалі, не так давно, десь рік тому, його ще часто вважали дівчинкою, поки він не влаштував батькам істерику, і мама нарешті зглянулася над ним та дозволила підстригтися коротко. Батько, ясна річ, не мав нічого проти стрижки. Він просто вишкірив зуби в жорсткій залізній посмішці і сказав, «Хм, «Малий просто хоче бути схожим на морпіха Лорі, це піде йому на користь». Батько ніколи не називав його Джейком, лише Джоном, та й то дуже рідко. Для батька він зазвичай був просто малим. Минулого літа на двохсот незалежності, суцільні прикраси, прапори і повно високих кораблів у Нью-Йоркській затоці. Тато сказав йому, що школа Пайпера це просто найкраща трястя її матері школа в країні для хлопців твого віку. І той факт, що Джейка туди прийняли, не має нічого спільного з грошима, наполегливо пояснював Елмер Чемберс. Він не самовито пишався цим, хоча навіть десятирічний Джейк підозрював, що насправді це лише брехня, яку батько перетворив на факт, аби час від часу ненароком вставляти в розмову за обідом чи на вечірці з коктейлями. «Як мій малий, то він ходить до школи Пайпера, найкращої трясті її матері школи в країні для хлопця його віко. Туди за гроші не потрапиш, у школі Пайпера цінують тільки клепку, от що». Джейк чудово розумів, що в палахкотючій печі свідомості Елмера Чемберса грубе вугілля бажань і власної думки дуже часто сплавлялося у тверді діаманти, які він називав фактами, а за менш офіційних обставин – фактиками. Факт у тому, що це була його улюблена фраза, котру він промовляв дуже часто і шанобливо, і за будь-якої нагоди. Факт у тому, що до школи Пайпера просто так за гроші не беруть, сказав йому батько влітку на двохсотліття, коли небо було синім-синім, і все навкруги прикрашене прапорами, і високі кораблі стояли у затоці. У Джейковій пам'яті це літо закарбувалося в золотистих тонах, бо тоді він ще не почав божеволіти, і всі турботи були тільки про те, чи добре він себе зарекомендує у школі Пайпера, бо вона здавалася якимсь гніздом, де висиджували генію. «До такого місця, як школа Пайпера, тобі допоможе потрапити тільки те, що в тебе ось тут». Простягнувши руку над письмовим столом, Елмер Чемберс постукав сина по лобі твердим, вкритим плямами від нікотину пальцем. «Ясно, малий?» Джейк кивнув. Розмовляти з батьком було не обов'язково, бо він ставився до всіх, разом із дружиною, так само, як до підлеглих на телебаченні, де він відповідав за складання телепрограми і вважався визнаним майстром розправ. Боротьби з конкурентами за успіху глядача. Все, що вимагалося – слухати його, кивати в потрібних місцях, і через деякий час він відпускав на волю. «Добре», – сказав батько, запалюючи одну з 80 сигарет «Кемел» своєї добової норми. «Тоді вважатимем, що ми порозумілися. Тобі доведеться добряче намуляти свої сідниці, але ти зможеш. Якби не міг, то нам би не надіслали ось це». Взявши зі столу лист про прийняття до школи Пайпера, він переможно стис його в руці. Жест цей чимось нагадував тріумф дикуна, наче лист був убитою на полюванні твариною, звіром, котрого він зараз обдере і з'їсть. Тож, працюй сумлінно, заробляй гарні оцінки, зроби так, щоб мама і татко пишалися тобою. Якщо ти закінчиш рік навідмінно, то поїдеш до Діснейленду. Заради цього можна і погарувати, правда ж, хлопчику мій? І Джейк заробляв гарні оцінки. З усіх предметів мав відмінно. До останніх трьох тижнів. Мабуть, йому вдалося стати предметом гордощів мами і татка. Хоча вони так рідко бували вдома, що Джейк нічого не міг сказати напевно. Зазвичай, коли він повертався додому, там нікого не було, окрім куховарки Грети Шоу. Тож, врешті-решт він показував свої роботи, написані навідмінно їй. Після цього вони опинялися в темному кутку його кімнати. Часом Джейк їх роздивлявся і думав про те, чи є в них якийсь сенс. Йому б цього хотілося, та сумніви не полишали його думок. Джейк не думав, що влітку поїде до Диснейленду, навіть якщо закінчить рік навідмінно. Вірогіднішим варіантом видавалася божевільня. О 8.45, 31 травня, коли він переступав через поріг подвійних дверей школи Пайпера, перед його внутрішнім зором постало жахливе видіння. Хлопчик побачив свого батька. Той сидів у своєму кабінеті в Рокфеллер Плаза 70, схилившись над письмовим столом. У кутику рота стерчала сигарета Кемел, дим кільцями оповивав йому голову. Перед батьком стояв один із підлеглих. За спиною Велмара Чемберса з великої висоти було видно, мов на долоні весь Нью-Йорк, але від його гамару надійно захищали два шари термостійкого скла. Факт у тому, що до Саннівельського санаторію просто так за гроші не беруть. Тоном похмурого вдоволення вичитував тато своїй шістці. Простягнувши руку, він постукав підлеглого по лобі. Єдине, що допоможе тобі потрапити в таке місце, це коли тут, у Черепушці, щось грандіозне перестане працювати як слід. З цим малим так і сталося. Але він, трястя його матері, вже всі сідниці собі намуляв. Кажуть, що краще за всіх плетать ці трахані кошики. А коли його випустять, і якщо випустять, він поїде. Поїде до передорожньої станції. Пробурмотів Джейк і торкнувся лоба рукою, що прагнула затремтіти. Голоси поверталися, крикливі, сварливі голоси, що доводили його до сказу. Ти мертвий, Джейко, тебе переїхала машина, і тепер ти мертвий. Ну, не клей дурника, дивись, бачиш той плакат. Запам'ятай пікнік свого першого року, написано на ньому. Хіба на тому світі їздять на пікніки всім класом? «Не знаю. Знаю тільки, що тебе переїхала машина». «Та ні!» «Так. Це сталося вранці 9 травня в 8.25. Ти помер швидко. Навіть хвилини не минуло». «Ні! Ні! Ні! Джоне? Джоне!» Спохопившись, він злякано роззирнувся навкруги. Перед ним стояв містер Бісет, учитель французької. Вигляд у нього був стурбований. За спиною в нього потік інших учнів уже вливався в залу скликань на ранкове зібрання. Майже ніхто не розбашакував, і криків теж не було чути. Мабуть, іншим учням так само, як і Джейкові, батьки втовкмачували, що їм страшенно пощастило потрапити до школи Пайпера, куди беруть не за гроші, хоча річна плата становила 22 тисячі доларів, а затя тямущість. І, мабуть, багатьом із них пообіцяли, що вони кудись поїдуть, якщо навчатимуться добре. Мабуть, батьки деяких щасливчиків навіть дотримуються обіцянки. Мабуть. «Джоне, з тобою все гаразд?» – спитав містер Бісет. Авжеж, вже ж», – сказав Джейк. «Все гаразд, просто я сьогодні трохи заспав і ще не до кінця прокинувся». Обличчя містера Бісета розслабилося, і він усміхнувся. Ха, «Нічого, таке трапляється навіть із найкращими з нас». «Тільки не з моїм татком. Майстер розправ ніколи не проспить. «А, ти підготувався до іспитової роботи з французької? поцікавився містер Бісет. Вулі був -ву Ферлік за Манси та Гадаю, так, відповів Джейк. Насправді він не знав, готовий він до іспиту чи ні, і навіть не міг пригадати, чи готувався до письмової з французької. Нині ніщо, крім голосів у голові не мало особливого значення. «Ще раз наголошую, що мені дуже сподобалося працювати з тобою, Джоне. Я хотів сказати про це твоїм батькам, але вони не прийшли на батьківський вечір». «Вони дуже зайняті», – пробурмотів Джейк. На знак розуміння містер Бісет кивнув. «Ну, все одно мені приємно, що ти був моїм учнем. Ось і все, що я хотів сказати. А ще я сподівався побачити тебе наступного року на заняттях з поглибленого вивчення французької». «Дякую», – відповів Джейк і подумав якої б заспівав містер Бісет, якби почув від нього. Але навряд чи я вивчатиму наступного року французьку, хіба що ви надсилатимете мені матеріали до старого доброго Санівейла. У проході зали скликань з посрібленим дзвіночком у руці з'явилася Джоанна Френкс, шкільний секретар. У школі Пайпера у дзвінок завжди калатала чиясь рука. Джек подумав, що напевно це було ще однією принадою для батьків. Спогади про маленький червоний шкільний будиночок і таке інше. Сам він почував до цього відразу. Звук того дзвіночка наче пронизував його голову. «Я так довго не витримаю», – подумав він у увічий. «Шкода, але я б божеволію. Правда, правда, я божеволію». Містер Бісет помітив міс Френкс, повернувся було до неї, але потім знову глянув на Джейка. «Джоне, з тобою точно все гаразд? Ці останні кілька тижнів ти був якийсь заклопотаний, навіть стурбований. Тебе щось тривожить?» У голосі містера Бісета звучала така непідробна доброта, що Джейк мало не розповів йому все, але спохватився, уявивши обличчя вчителя, коли він скаже «Так, мене щось тривожить, один такий маленький гидотний фактик. Бачите, я помер і перейшов до іншого світу, а там знову помер». Ви скажете, що такого не може бути, і, звісно, матимете рацію. Частково я теж так думаю, але більша частина мого розуму каже, що ви помиляєтеся. Це сталося насправді, і я помер». Якби він розповів щось подібне, то містер Бісет негайно кинувся б телефонувати Елморові Чемберсу. І Санівельський санаторій видавався б Джейкові казковим курортом після того потоку слів, який виверг би із себе батько з приводу хлопців, у яких виникають глюки спотовим тижнем. Хлопців, які виробляють таке, про що не розповіси під час обіду чи вечірки з коктейлями. Хлопців, які підводять своїх батьків. Джейк вичавив із себе посмішку і глянув на містера Бісета. «Я просто трохи нервуюся перед іспитами». Містер Бісет підморгнув йому. «Ти впораєшся, все буде добре». І тут міс Френкс затрясла дзвіночком, скликаючи всіх на зібрання. Кожен удар язичка об стінку дзвоника ножем, врізався у Джейкові вуха і маленькою ракетою проносився у голові. «Ходімо», – сказав містер Бісет. «А то спізнимося, адже не можна спізнюватися в перший день іспитового тижня, правда?» Вони проминули міс Френкс із її тріскучим дзвіночком, і містер Бісет попрямував до ряду сидінь, який називався вчительськими хорами. Хитромудрих назв, подібних до цієї, в школі Пайпера взагалі було чимало. Актова зала звалася залою зібрань, обідня перерва – обідом, учні сьомих-восьмих класів старшими хлопчиками і дівчатками. І, звісно, складання стільця біля піаніно, на якому міс Френкс невдовзі почне тарабанити так само немилосердно, як калатала в дзвоник, були не більше і не менше, ніж вчительські хори. Усе це частина традиції, думав Джейк. Якщо, скажімо, ти один із батьків, чия дитина ходить на поважний обід до зали зібрань замість глитати бутерброди з тонцем у кафетерії, то ти можеш бути спокійний і впевнений, що якість освіти в цій країні на належному рівні. Він непомітно прослизнув на сидіння в задній частині зали і там затих, пропускаючи вуха ранкові оголошення». У голові безперестанку клубочився жах, змушуючи хлопчика почуватися загнаним щуром у колесі. Він намагався зосередитися на чомусь позитивному, на світлому, прийдешньому, але бачив попереду тільки темряву. Корабель його здорового глузду потопав. На кафедру зійшов директор школи, містер Гарлі, і урочисто виголосив коротеньку промову про важливість іспитового тижня і те, що здобуті оцінки стануть черговим кроком на великій дорозі життя. Він сказав, що школа покладається на них, він сам особисто на них дуже покладається, і батьки теж покладаються. Бракувало тільки того, щоб доля цілісінького вільного світу залежала від них. Але директор прозоро натякав, що це взагалі-то можливо. Наприкінці промови він повідомив, що на часи спитового тижня всі дзвінки скасовуються. І це була єдина приємна новина з того, що Джейк почув того ранку. Міс Френкс, котра давно вже зайняла своє місце за піаніно, вдарила по клавішах, беручи кличний акорд. Учні, 70 хлопчиків і 50 дівчаток, усі вохайних строгих вбраннях, що свідчили про гарний смак і стабільне фінансове становище батьків, піднялися як один і заходилися співати шкільний гімн. Джейк теж розтуляв рота, вдаючи ніби співає, а сам тим часом думав про те місце, де прийшов до тями після смерті. Спочатку йому здавалося, що це пекло, а коли з'явився чоловік у Чорній Сутані з каптором, він у цьому впевнився. А потім, ясна річ, прийшов той інший. Чоловік, якого Джейк майже полюбив. Але він допустив, щоб я впав. Він убив мене. Джейк відчув, як на потилиці і між лопатками виступають краплі поту. Прославляємо школу Пайпера, вище прапор підіймаймо, слався наш альма-матер, вмри, але зроби, навіки запам'ятаємо. Боже, ну і гедотна пісня, подумав Джейк, йому тут же спало на думку, що його таткові вона, мабуть, припала б до смаку. Два на першому уроці була англійська – єдиний предмет, де не було письмового іспиту в класі. Завдання написати іспитовий твір їм дали додому. То мусив бути друкований текст обсягом від 1500 до 4000 слів, і його тема, яку продиктувала їм Місейвері, звучала так. «Що таке правда і як я її розумію?» На іспитовий твір припадало 25% семестрової оцінки. Увійшовши до класу, Джейк сів на своє місце в третьому ряду. Усього цей предмет відвідувало 11 учнів. Джейк пригадав, як минулого вересня у них був день ознайомлення, і містер Гарлі сказав їм, що в школі Пайпера «Кількість учителів і учнів у найкращій пропорції з-поміж усіх приватних середніх шкіл». А щоб надати своїй думці особливої ваги, він кілька разів постукав кулаком по кафедрі в залі зібрань. На Джейка ця інформація справила не надто колосальне враження, та він переказав її батькові. Думав, що таткові таке неодмінно сподобається, і не помилився. Він розстебнув блискавку на рюкзаці, і обережно видобив звідти синю течку, в якій лежав іспитовий твір. Поклав її на парту, збираючись переглянути востаннє, аж раптом його увагу привернули двері, що були у класі з лівого боку. Вони вели до роздягальні, але сьогодні стояли зачинені, бо в Нью-Йорку було 70 за Фаренгейтом, і всі учні вдяглися легко. Там було порожньо, тільки ряд мідних гачків для пальт тягнувся вздовж стіни та довгий гумовий килимок для чобіт лежав на підлозі. У дальньому кутку зберігалося кілька коробок зі шкільною всячиною, крейдою з ошитами для іспитових робіт і подібним. Нічого особливого. Та все одно Джейк встав з місця, покинувши на розкриту течку на парті і подався до дверей. Він чув, як тихо гумонять однокласники, гортаючи сторінки з підтових творів у пошуках неправильно сформульованих речень чи розпливчастих фраз, але ці звуки долинали наче здаля. Усю його увагу полонили двері. Останні 10 днів, чи десь так, поки голоси у нього в голові лунали дедалі гучніше й гучніше, Джейк почав усерйоз цікавитися різними дверима, усіма без винятку. Лише за останній тиждень він, мабуть, сотень-п'ять разів відчиняв двері, що вели з коридору на горішньому поверсі до його кімнати. А двері до ванної так взагалі тисячу. І щоразу відчував, як у грудях напинається тугий клубок надії і сподівання, наче розв'язання його турбот лежало десь за цими чи тими дверима. І він неодмінно його знайде врешті-решт. Тім, щоразу перед очима з'являвся лише коридор, або ванна, або подвір'я, або що. Минулого четверга він повернувся додому зі школи, впав на ліжко і заснув. Схоже, відтепер сон його став єдиним прихистком. Та минуло три чверті години, і він прокинувся, стоячи в дверях до ванної, і напівпритомно витріщаючись на такі цікавинки, як кунітаз і раковина. На щастя, його ніхто не бачив. Зараз, наближаючись до дверей роздягальні, Джек відчув той самий сліпучий спалах надії. Певність у тому, що двері відчиняться не в темну гардеробну, де навіки оселилися запахи зими, фланелі, гуми і вологої вовни, а до якогось іншого світу, в якому він зможе знову стати цілісним. На підлогу класної кімнати трикутником пролється сліпуче гаряче світло. Трикутник ставатиме більшим, і Джейк побачить, як у світло-блакитному небі ширяють птахи. У небі кольору його очей, старих потертих джинсів. Пустельний вітер зачешує йому волосся назад і висушить під, що від хвилювання виступив на лобі. Він ступить за поріг і зцілиться. Джейк повернув ручку і відчинив двері. Всередині на нього чекали лише пітьма і ряд блискучих мідних гачків. Біля стосів зошитів у кутку лежала чиясь здавен давен забута рукавичка, серце впало, і зненацька Джейкові захотілося просто прокрастися до цієї темної кімнати з її запахами зими і крийдяного пилу. Він посуне рукавичку вбік і сяде в кутку під гачками для пальта. Він сяде, засуне собі до рота великого пальця, підтягне коліна до грудей, заплющить очі і... і просто поступиться. Ця думка і полегшення, яке вона обіцяла, були неймовірно принадними. Настане кінець страху і розгубленості, і безладу. Найгіршим був безлад. Це постійне відчуття, що життя перетворилося на дзеркальний лабіринт божевільні. Та попри все, Джейк Чемберс, подібно до Едді та Сюзанни, мав у собі глибоко заховане сталеве осердя. І зараз воно спалахнуло в темряві, осяявши її синім світлом маяка дороговказа. Жодних поступок. Нехай у нього в душі вирує божевілля, і врешті-решт воно переможе. Але Джейк нещадно з ним боротиметься. І нехай його грім поб'є, якщо він поступиться. «Ніколи», – люто подумав він. Ніколи. «Ніколи». «Джоне, якщо ти вже все шкільне приладдя в гардеробній перелічив, то коли твоя ласка приєднайся до нас?» Сухим культурним тоном сказала в нього за спиною мій І поки Джейк відвертався від дверей, рядами учнів розлігся смішок. Міс Сейвері стояла за своїм столом, злегка спираючись на нього пальцями, і зі спокійним інтелігентним виразом обличчя дивилася на хлопця. Сьогодні на ній був синій костюм, а волосся зачесано в звичний вузов. За її плеча на Джейка похмуро зирив портрет Натаніеля Готорна. «Вибачте», – пробалькотів Джейк і причинив двері. «Непереборний потяг відчинити їх знову, подивитися ще раз». Раптом там є інший світ з його розпеченим сонцем і постелею, Накотив на хлопчика, але він не піддався і пішов на місце. Петра Джессерлінг вже пускала йому бісики. «Наступного разу візьми мене з собою», – прошепотіла вона. «Тоді хоч подивитися буде на що». Джейк неуважно всміхнувся і сівся на місце. «Дякую, Джоне», – мовила Місейвері своїм безмежно спокійним тоном. А зараз, перш ніж ви здасте іспитові твори, а я впевнена, що всі вони будуть гарними, дуже охайними і в чомусь неповторними. Я роздам програмний список рекомендованої літератури на літо. Про деякі з тих чудових книг. Говорячи я... це, вона передала Девідові Сурі стосик друкованих брошур. Девід їх почав роздавати, а Джейк розкрив течку, щоб востаннє глянути на те, що написав на тему, що таке правда і як я її розумію. Цікавість була непідробною, бо ж він не пам'ятав, чи писав іспитовий твір, так само, як не пригадував підготовки до іспиту з французької. Одного погляду на титульний аркуш виявилося достатньо, щоб у нього почала наростати тривога. В центрі аркуша стояв охайний друкований напис. «Що таке правда і як я її розумію?» виконав Джон Чемберс. І все було б гаразд, якби він якогось дива не приліпив унизу дві фотографії. На одній з них були двері. «Мабуть, це двері будинку номер 10 на даунінг стріт у Лондоні», подумав Джейк. А інша зображувала поїзд на залізниці. Кольорові знімки вирізано поза сумнівом з якогось журналу. «Навіщо я це зробив? І цікаво, коли?» Він перегорнув аркуш і втупився в першу сторінку іспитового твору, не вірячи власним очам і не розуміючи, що перед ним. А потім, коли крізь первинний шок почало пробуватися розуміння, Джейк відчув, як його охоплює жах. Нарешті це сталося. Нарешті він дійшов до такої межі, коли інші помітять, що він не сповна розуму. Три. Що таке правда і як я її розумію? Виконав Джон Чемберс. Я покажу вам страх у жмені землі. Томас Котт Бучеліот. Спочатку я подумав, він бреше безсоромно. Роберт Санденс Браунінг Правда – це стрілець. Правда – це Роланд. Правда – це в'язень. Правда – це дама Тіней. В'язені дама одружені. Ось правда. Правда – це придорожня станція. Правда – це велимовний демон. Ми йшли під горами, і це правда. У Підгірному краї були монстри. Це правда. Один з них мав газову колонку амоко між ніг і вдавав буцімто цей його пеніс. Це правда. Роланд допустив, щоб я помер. Ось правда. Я досі його люблю. Ось правда. Звичайно важливо, щоб ви всі прочитали володаря мух, говорила місей вирічистим, але якимсь невиразним голосом. Часом гарний роман нагадує низку загадок у загадках, а цей роман дуже гарний. Один з найкращих у літературі другої половини 20 століття. Тож спершу спитайте в себе, яке символічне значення може мати мушля. По-друге... Далеко. Дуже-дуже далеко. Тримтячою рукою Джейк відкрив другу сторінку із питового твору, залишивши на першій пляму від поту. Коли двері перестають бути дверима, коли їх розчиняють. Ось у чому правда. Блейн – це правда. Блейн – це правда. Що це таке? На чотирьох колесах і смердить. Сміттєзбиральна машина. І це правда. Блейн – це правда. З Блейном треба завжди бути на поготові. Блейн – негідник. Ось у чому правда. Я впевнений на всі сто, що Блейн небезпечний. Ось у чому правда. Що це таке чорно-біле-червоне? Це зебра зашарілася. Ось у чому правда. Блейн – це правда. Я хочу повернутися. Ось у чому правда. Я мушу повернутися. Ось у чому правда. Якщо я не повернуся, то схибнуся. Ось у чому правда. Я не зможу вернутися додому, якщо не знайду камінь-троянду двері. Ось у чому правда. Чух-чух, ось у чому правда. Чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Мені страшно. І це правда. Чух-чух. Джейк Поволі підвів очі. Серце калатало так сильно, що він бачив перед собою яскраве світло, наче відбиток спалаху, світло, що пульсувало, наближаючись і віддаляючись із кожним титанічним ударом його серця. Перед його внутрішнім зором постала картина. Ось Місе віддає його твір батькові й матері. Коло Місейвері зі скорботним виглядом стоїть містер Бісед. Джейк почув, як Мі Сейвері промовляє своїм чистим, безбарвним голосом. «Ваш син потребує невідкладної допомоги лікарів. Якщо вам потрібен доказ, погляньте на цей спитовий твір». «Останні три тижні Джон ходив сам не свій», – додає містер Бісет. «Часом він якийсь наляканий і постійно перебуває в якомусь заціпенінні, Так, наче думками, він десь далеко, якщо ви розумієте, про що мені йдеться». «Je pense фу, je vous «Гадаю, Джон схибнувся. Розумієте? Французька». Знову місейвері. Сейвері. «Можливо, ви тримаєте вдома якісь психотропні ліки, і він їх знайшов?» Про психотропні ліки Джейк нічого не знав. А от кілька грамів кокаїну точно лежали в нижньому ящичку батькового стола в кабінеті. Тато б неодмінно вирішив, що синочок туди заліз. «А зараз кілька слів про пастку-22». Сказала міссей Сейвері зі свого чільного місця в класній кімнаті. «Це дуже непроста книжка, як для учнів шостих-сьомих класів. Але якщо ви зумієте відчути її неповторний шарм, то вже не зможете відірватися. Якщо вам так більше сподобається, то можете вважати цей роман комедією сюрреалізму». «Ще чого бракувало читати таке?» – подумав Джейк. Я, наприклад, так живу, і це ніяка не комедія. Він відкрив останню сторінку свого твору. Слів на ній не було. Натомість він вставив у роботу ще одну картинку. фотографію пізанської вежі. За допомогою олівця Джейк замастив її в чорний колір. Темні парафінисті лінії шалено звивалися кільцями. Джейк не пам'ятав, щоб він таке робив. Геть нічого не пригадував. Зараз він чув голос свого батька, що говорив до містера Бісета. Фу, так, він точно фу. Малого, що прогавив свій шанс навчатися в такій школі, як Пайперова, ніяк інакше, як Фу не назвеш. Гразд, я з цим впораюся. Залагоджувати проблеми моя робота. Нам допоможе Саннівейл. Нехай трохи поплете кошики в Саннівейлі, може, до тями прийде. Люди, не хвилюйтеся за нашого малого. Він може тікати, але не сховається. Невже його справді запроторять у божевільню, якщо усім навколо почне здаватися, ніби його ліфт більше не їде на горішній поверх? Джейк схилявся до думки, що відповідь очевидна і безсумнівна. Батько ніколи не потерпить у себе вдома психа. Місце, куди його запроторять, може називатися інакше, не Сані Вейлом, та все одно там будуть грати на вікнах, а в коридорах бувванітимуть молодики в білих халатах і черевиках на каучуковій підошві. Кремезні молодики матимуть сторожкі погляди і доступ до шприців для підшкірного введення штучного сну. «Усім скажуть, що я десь поїхав», – подумав Джейк. Хвиля паніки на деякий час угамувала галасливі суперечки голосів у голові. Скажуть, що я гостюю в Модесту, у дядька з тіткою, або до Швеції подався за обміном, або лагоджу супутники у відкритому космосі. Матері це не сподобається, вона трохи поплаче, а потім примириться. В неї ж є любчики, а поза тим вона завжди пристає на його рішення. Вона... вони... я... Джейк відчув, що до горла підступає Зой к розпачу і міцно з губи. Ще раз глянув на божевільні чорні риски, якими була почеркана фотографія похилої вежі, і подумав. Треба звідси вшиватися. І то негайно. Він підняв руку. Так, Джоне, що таке? Мі Сейвері дивилася на нього трохи роздратовано. Такий вираз вона притримувала для учнів, що перебивали її на півслові. «Можна вийти на хвильку?» – спитав Джейк. То був ще один приклад пайперомови мови. Учням Пайпера не личило ходити до вітру чи відливати, чи, боже, збав випорожнитись. Існувала негласна домовленість, що учні Пайпера надто досконалі для того, щоб вишукано і плавно чи дорогою життя створювати продукти життєдіяльності. Час від часу хтось із учнів просився вийти на хвильку, та й по всьому. Місейвері зітхнула. «Це конче необхідно, Джона!» «Так, мем!» «Гаразд! Але не барись!» «Так, міс Ейвері!» Підводячись, він закрив течку, підняв її було зі столу, а потім з поклав назад. «Так не можна!» Міс Ейвері неодмінно поцікавиться, навіщо йому в туалеті іспитовий твір. Слід було спочатку дістати кляті папірці з течки і запхати їх у кишеню, а тоді вже проситися вийти. Тепер уже пізно. Залишивши течку на столі рюкзак із підручниками під ним, Джейк попрямував до дверей. «Сподіваюся, в тебе все вийде, Чемберсе!» <кхи> Прошепотів Девід Сурі і порснув зі сміху в кулак. «Девіде, вгамуй свої непогамовані вуста!» Сказала мій тепер уже справді роздратована, і весь клас засміявся. Джейк підійшов до дверей, що виходили в коридор, і, беручись за ручку, знову відчув, як усередині міцніє надія і впевненість. Нарешті, тепер уже точно, я відчиню двері, і сюди зазирне промінь пустельного сонця. Обличчям я відчую суховій, переступлю через поріг, і більше ніколи не побачу цього класу. Джейк відчинив двері, але дива не сталося. На тому боці був тільки коридор. Але в одному він точно не помилився. Класу Мі Сейвері він не побачить більше ніколи. Щоб потрапити до світу Роланда минулого разу, Джейку довелося померти. Сумніваюсь, що якісь двері з шафи допоможуть. У нас із вами теж немає простого шляху. І незважаючи на якусь там химерну втому, треба просто робити максимум можливого. Адже наші сили оборони вже 584 дні роблять неможливе. Дякую їм за це. Почуємося. Все буде Україна, сонечко.